wa la syarihu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa katartibil jinsi ma'al fasli fi qaulina Al insan hewan naatik, fal awal misal llnazari fit tafsirati, wal sani misal llnazari fit Aa, di sini apa ya sedikit kerana ini dia bercakap hubung kait dengan istilah ilmu mantik jadi asa kita bercakap wajib atas kita nazar ha maka nazar tu apakah maknanya ha tu asal kita bercakap jadi hak Tuhan yang disebut dalam quran banyak aflayan uruna ha, ila ibil kayfa wa ila as samai kayfa Ah tu kita ambil ayat ha, selalu kita dengar dan kita baca. Jadi Tuhan guna perkataan maka tidakkah mereka nazar? Ah ha, situ nazar Kemudian ayat lain pula Tuhan kata wujuhum yauma ila rabbihana nadhira muka-muka orang mukmin di hari akhirat berseri bercahaya ha. kepada Tuhannya mereka nazar ha. kita nak lafaz nazar jadi Nazar tu, tu pula balik kepada Lorak ha, Nazar adalah ayat kata Muka orang, orang mu'min tu kepada Tuhannya Nazar Nazar makna lihat Dengan mata kepala ha, Tu sahabat Lorak kata dulu Nazar dengan makna ibsar ha, Maka Nazar dengan makna ibsar lah Kita Jumlah Melayu kata Lihat ataupun tengok dengan mata kepala maka ayat itu kata kepada tuhannya mereka nazar yani mereka boleh tengok tuhan di akhirat esok ha, tengok dengan mata kepala ha nazar makna tu adapun ayat afalayan guruna ila al-ibil kayfa khuliqa sah pakai kedua-dua ha, maka mereka boleh nazar boleh lihat-lihat makna tengok tidak tengok ke kepada utak Ya selalu tengok Bukan maksud tengok-tengok mata saja Tengok siapa ke mata hati Haa tu kata nazar Dengan makna fikir Haa Itu dia tu asal agak Kemudian ada pun pada Uruf istilah ulama Mantik Dia panggil manatiqah Puak-puak <coughs> ulama mantik Dia guna istilah nak panggil nazad itu kena susun. Ha ada. kena susun dua perkataan, -e, dua kata eh hak kita maklum. Supaya kata alam yang berubah. Ha tu dia. Ha, kita kenal alam itu yang berubah. Ha kemudian kita susun satu lagi tiat-tiat yang berubah itu ialah baharu tak dot yang berubah tu sedia. Ha tu susun yang kedua. Bila susun dua tu dapat kita kenal dengan dua susunan itu, tu big maksudnya alam ini baru. Ha nak siapa aksi itu. Pada mula kita dekat cerah, eh alam semua ni baru ke sedia? Sebab ada dak kata sedia. Orang-orang falsafah dia kata alam sedia Setengah-setengah alam sedia Seperti langit bumi ni Ada orang dia kata sedia Kemudian kita saat ni tu Eh sedia kau baru ha, Jadi dia tak cerak Dia panggil nak tahu benda majhul Ada apa nama alam ni sebenarnya Sedia kau baru Sebab ada kata sedia Lalu tu kita susunnya, Nak susun pun kita perhati sesuatu makna Alam tu apa Ah ha, tu hukum kata alam tu yang berubah ha sah ke dak? Sah. Ah. Ha. Patu kita hubung tiak-tiak yang berubah ialah yang baru. Ha begitu ke dak? Ya. Ha, dengan susun dua tu terbib natijah terbib maksud kata alam ini baru. Ha. baik. Bila tu bi alam ini baru kita kata lagi al-alamu hadithun alam tu yang baru wa kullu hadisin tiat-tiat yang baru la buddalahu mim muhdisin tak dapat tidak kena ada Tuhan yang membaru yang menjadinya tu baik natijahnya alam ini mesti ada yang menjadi tak sah jadi sendiri ha tu susun susun suso tu panggil nazar pada istilah ilmu mantik ha, kalau tak susun begitu tak panggil nazar dalam istilah ilmu mantik dan hak ni juga panggil burhan Pasal ha, lagi panggil burhan Itu ha, hak ni untuk kita nak tahu luah lah Kena pergi dalam ilmu mantik Itu ha, sahaja Peralum hawa lah pergi di sana Karena ini dia cakap tu Dalam istilah mantik Dia panggil. Kemudian, Kemudian ha, itu misal yang pertama Misal yang kedua wa ha, katartibil jinsi tu nak sambung pada atas di atas pada katartib bisugra ma'al kubra ha wa ma'al fasli ni pun panggil dah turut dari ilmu mantik juga dan seperti susunkan jenis serta pasal ha, jenis dalam istilah mantik pasal dalam istilah mantik di mana fi pada perkataan kita, kemurak kita sini gak? Ah, ha, boleh diartikan kita sini manatiqlah. Puat atas nullah. Fi qaulina ai fi qaulil manatiqah. Ah, ha, pada perkataan kami, kami, kami puak-puak ulama mantik, ah ha, kami kata al insanu hayawanun natiqun. Kita nak kenal ta'rif orang. Ha, Al-insan, orang itu. Ataupun manusia tu apa. Siapakah manusia? Ha, manusia ialah, ini dia panggil ta'rif. Kita dah panggil kata ta'rif. Manusia ialah hayawanun yang bernyawa. Ha, hayawan, ha, kita kata makna situ saham. So. Mabihi ruhun barang yang ada padanya nyawu tu hayawan kalau kita nak jumlah kata benata tu nah awak ada kata hayawan tu benatang nah jadi aa, bagi, bagi kita agak berasa tak mau tak berapa meliputi lah sebab bila sebut benatang segak selalu segera pahai kepada yang bernyawu tak beraka nah ha, tu dia lurah dia panggil almutabaddar minhu nya Hak ayah bahasa di segera peheh daripada perkataan binatang tu apa Bila sebut binatang Kita pergi pehehnya Yang bernyawa tak ada akar tu Lembu kerbau tu aprak dia Tu binatang Kalau gitu kita klik asal ta'rih hayawan-hayawan tu Ialah ma fihi ruhum Yang mukabil jamad. jamaad Lawai bagi hayawan tu jamad. Jamaad ni ma laisa fihi ruhum benda hak yang tidak ada nyawa seperti kayu batu tu panggil jasad. Manusia, jin, malaikat, manusia, jin, malaikat ha, dan benata, Itu ha, tu masalah hayawan. Khabar nak jumah hayawan, jumah benata Itu jadi bahasa kurang meliputi sebab malaikat masalah hayawan. Nah, ha, malaikat masalah hayawan, jin masalah hayawan, kerana hayawan itu ma Nah, buat perhati di situ. Tapi orang biasa duk kata haiwan tu benata. Manusia manusia tu benata. Ha terjadi biasa, ha oh lah. Rasa kurang sikit. Ha sabit tu kalau kata benata tu jadi guna untuk mengeji. Sabak kelimah binatang tu guna pada bena benda yang bernyawak, ha, tidak ada akar. Peti lembu kerbau tu. Kalau itu kita kata penatan, benata. ha benatan, ha dia guna untuk mencelok. Ah ha, kalau dah kita termasuklah binatang semua bukan mencelalah. lah ha, nah apa la, ha Kita perhati halusi walaupun ia panggil masyhur di lidah orang kita. Nah lidah kita dak jumuh hayawan tu binatang. Ah ha, kita klik pada asal makna hayawan ma fihi ruhun barang yang ada padanya roh-roh makna nyawu. Barang yang ada padanya nyawu, gak cuba kita perasa berapa jenis. Ah ha, berapa jenis? Pak jenis. Kita orang manusia, ha, sejenis. Binata, ha tu sejenis. Ha, mereka, ha sejenis. Jin, jenis. Pak jenis tu hayawan Ah ha, jadi dia deh. Pak kita nak kata bernataikan ke Ha. Ha nak kata ke malaikat. Tak boleh. Jadi masuk dalam mengkeji sedaikah dia ibadul rahmah. Kita nak kata benar kepada mereka, ah ha, dan kita nak kata benar kepada orang Melia tak boleh, ah ha, nah macam nabi-nabi yang benar tak, tak boleh, ah ha, sebab tu jadi kuwe, ah bukan sekuwe, apa dia tu sedikit dari segi jumlah hayawan atau binatang, insan ialah hayawan yang bernyawa, ha, ah na tukun ha, yang Natiqun di sini asat jumohnya yang ah, pandai bertutur atau yang pandai berfikir. Kan nutkun tu juga pakai makna apa? Mana tafakkur, ha, dan juga pakai makna nutkun mana-mana mana bertutur. Hmm. Kemudian dia demo menyekir pula ada juga di kalanya manusia tak boleh bertutur pun. Ha, dia demo kata, "Asah kira hok tu arik" bab tidak takwil lagi kata sya'nuhu ayyantiqa ha no lepas takut orang iktiraq dan kritik cari pelepas lagi lagi hayawanun natiqun hayawanun sya'nuhu ayyantiqa ha nak pelepas hadan nak, nak pelepas orang bisu ah orang bisu mana boleh bercakap tak masuk dia ta eh? tak dah masuk dah dalam takrif apa kata manusia ni dia panggil apa yang bernyau yang boleh bertutur hatok orang bisu tak boleh bertutur tu tak sah atau Ataupun Makna yang betul-betul Basing dia terbahasa betul-betul Ada penata al-mukubah ni Bahasa tak betul-betul Bahasa dia tak boleh betul-betul Tidak nafi bahasa ada juga Penata boleh betul pun Itu yang panggil cara-cara Takarif Kemudian Perkata Al-insanu hayawanun natiqun Itu panggil nazat juga tu itu dia. Panggil nazak juga belah tu. Sebab tu dia kata Falawalu awwalu. Maka yang pertama, mana yang pertama? Inilah kita klik kepada hak tartibi surah ma'al kubra. Ha tartibi surah ma'al kubra. Hmm, pada misalnya Al-alamu mutaghiyirun Wa kullu mutaghiyirin hadithun Hak tu dia panggil Misalul linnazari Fit tasdiqati ha, tu misal ha, Apa dia tu Misal bagi nazar Hak pada tasdiq ha, Tasdiq, tasawal ni Semua tersebut dalam mantik semua ni ha, Kita lalu sebagai laluan kita Ha, untuk kita nak kita selanjut kita kena murajaah balik di sanalah. Apa kena nanti kita beza. Wasani day kedua lah. hak saat nilah. Hak al insan hayawanun natiqun. Ha ya kedua ini kena kamisalun linnazari juga. Tapi fit tafawurati. Ha, lagi laginal bagi naz pada segala tasawur jadi kita nak reti hak makna bagi satu perkataan dipanggil tasawur Ha, hak kita nak retikan dengan cara la membenar itu dia panggil tasdide. Puitat ada sak lah Alam itu yang berubah. Ha, sungguh dah. Ha, ha sungguh. Tiap-tiap yang berubah itu baru. Ha, sungguh dah. Ha sungguh dia panggil ayat tu tasdika. Ha masa kenal jemelah gitu. Adapun ni kita nak apa dia nak bayak pengertian insan tu apa? Ha takrif itulah kita panggil takrif insan tu apa? Iyalah hayawanun natiqun. Ha tiap-tiap ngini bagi nazar pada tasawuf. Mana kita nak getikan sesuatu perkara. Ha sebab kita nak hukum tasdid kita nak hukum. Kita nak hukum tak boleh Ha terhati di atas tasawur. Ha sabiq tu adalah yang katakan. No. Dia kata al hukmu 'ala syai'i far'un 'ala at tasawwuri. tu dia tu. Kita nak hukum atas sesuatu, kita terhati di atas kena tasawur benda dulu. Cuba sepan ni. Ni kita ambil kaca betul. Al 'alamu mutaghayyirun tu tasdid. Kita nak hukum alam tu yang berubah kena kena dulu alam tu apa. Jadi ha, Kita nak kenal alam tu panggil tasawur Kalau tanya ammahual alam ha, Situ panggil tasawur tu Apakah ia makna alam ha, Nak kenal dulu Bukan pandang kata alam tu Pandang kata alam Kenal dulu alam tu gabah Hak tanya nak tasdik dan hukum kata alam tu yang berubah Kenal dulu alam tu apa ha, Kena mengaji makna alam dulu Alam ialah ha, Masi wallah ha, Kata tu Alam tu gapa Allah. siwallah Aimujudun siwazatilah. Kenal dulu tu panggil tersaur Baru kita boleh hukum kata yang berubah ha, Alam tu apa alam ha, Alam itu barang yang selain daripada Allah Ta'ala Tu panggil alam semua hmm, Hal pastu tu baru kita hukum Alam tu lah yang berubah daripada tak ada kepada ada. Ha, nanti tengok je huraian elok bawah Ah ha, kemudian ha itu panggil apa tu? Itu orang panggil tasdik. Hmm, jadi hak tadi hak atas tadi al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun itu orang panggil tasdik. Nah misa bagi nazar pada tasdik. Adapun insan apa mahual insan? Insan ialah hayawanun nathiq. Ha, tu kalau panggil nak nak mentakrifkan sesuatu benda panggil tasawur. Panggillah tu. Ha sebab tu kita nak hukum tu kena tasawur dulu. Ha kita kena tasawur dulu baru boleh hukum. Hmm. Penek kata kita nak ngerti sesatu perkataan, ha satu perkata ada mempunyai makna. Ha nak ngerti pengertian dia tu itu panggil tasawur. Ha kena tasawur, kena tasawur rupa dulu wa wala yaridu ala zalika ta'rifin ha ni ya payah ni deh bagi kita yang tak biasa baru-baru belajar gak ni tak hargapolah tu ha sebab tu menjenia sarat dia kena makan maso wila mo sikit ha dek kalau semetar gak tak ada pecah tak apa-apa eh panggil a wala yaridu ala zalika ta'rifin dan tidak datang iqtiro di atas itu ta'rif Wala yaridu ala zalika Nyatuh ya At-ta'rifu bil Haa tu faham yaridu Dan tidak ada teriktirah Ala zalika Haa ala zalikal mazkur Tak ada teriktirah Oleh At-ta'rifu bil wasli wahdahu Kata ni dia kata Nak panggil nazar itu Haa uh, yaitu tertikkan jenis serta pasal nah ya misalnya ha, Tertik jenis serta pasal kalau gitu data iktirar oleh atas demikian itu oleh takrif dengan pasal saja nah ha, seperti kata Hana lagi kanatan al insannatiqun tak ada mangi hayawanu hayawannya panggil jenis natiqun panggil pasal sebab bila sebut al-insan kalau tanya apa ia insan, orang atau apa orang? Kita takrif kata Hayawan Jadi umum telanjang tu, waktu jenis kerana maksud dia kata haiwan tu barang yang ada padanya nyawa termasuk manusia, binatang, malaikat, jin. Ah. Ha. masuk banyak Kalau tak war marin ha, nah, tak tersepak daripada Ha, tak tersepok daripada ha, benata hak bahasa tak boleh tertutu. Hmm tu dia. Ah ha, iaitu bila orang mari natikun nak keluar apa tu? Nak keluar benata hak bahasa tak boleh tertutu. Tak tapi umum lagi kalau kita kira. Ha, kalau kita kira umum lagi nak masukkan jin dalam tu tu, nak masukkan meleka lagi dalam tu tu. Ha Meleka kena jaga pulak di situ. Ha, Dia jaga pulak situ Terus ada kira-kira ha, Hayawan ni kira-kira Nampak dengan mata Melaikah tanggung situ pulak Kalau kita klik pada asal Makna hayawan Barang yang ada pada nyuruh Masuk mereka Kalau begitu Dengan kait Hayawan unnatikum Tak tersepok lagi Jin pun sepatut juga Ah, ha, Tapi boleh kerana Jin dan Melaikah ni Dua jenis makhluk Yang tersembunyi tu, Tak kira lah ha, Kita nak kira kira dapat Dengan pacat nera Kira-kira tersembunyi Daripada pacat nera kita kita tak nampak tengok jin. Ha, dia masih ha hak ni masalah gaib. Ha ni dak kira hok kira kata hok hok nyato. Ha dak kira tak ada hok nyato. Ha, kalau kita kira betul-betul jadi musykil lagi haiwan barang yang ada pananya roh Meleka melekat padalah. Ha, jin padalah. Pemari dengan natikum baru sepak benatal baru. Benatal tu bukan bahasa betul-betul. Ha tak termasuklah. Ha dalam kata insan tapi dia melekat people dah jin, ah, ah melekat people dah nyok, ah, Murak sini insaf nak kait dengan bani adam sikit lagi, hmm. Hmm, ah tu dia, atau ah, apa ni bahasa nyato, hok nung hok gok, eh, tak kira lah. Ah tapi ulama jaga bahaya di situ. Nah ah, jaga bahaya. Hmm. Ah. <coughs> Jadi fal kemudian Kali gitu tidak datang tak iktirah atas demikian itu uh, oleh ta'rif dengan fasal saja. Apa insan? Al insan nathiqun. Ha, nyu inna tiqota haiwan, tak mari jenis hok fasal saja. Ha kalau gitu, ha kena iktirahlah. Dak, tak ada tak iktirah. Sebab apa? Tengok jawab belakang aw bil khassati ataf pada bil fadli wahdahu wala yuridu bil khassati wahdaha ta'rif dengan ya tertentu saja ah seperti katalah mana ka an yuqala bi ta'rifil insan seperti bahawa kata kepada ta'rif insan kata al insan Natiqun ha, Natiqun dipanggil fasal Ha, insan tu ialah yang pandai bertutur tak orang hayawan haiwan dah. Dia panggil takrif dengan fasal saja. Au atapun dahi mana al insan itu dahi kun. Ad-dahi ha, dia panggil khasah. Ah ha, kerana hak pasien suka ni, pasien suka ni insan je Dia panggil khasah. Ah, le. Ha, ha kalau gitu wak mari takriflah ni tak dapat iktiraf. Sebab apa? li anna fihi kerana bahawa ada padanya apa adanya pada at-ta'rif bil fasli wahdah au bil khasah wahdaha ni ada padanya tartiban hukman ya panggil ada tartik juga pasal hukum tartik pada hukum ya panggil pada zahir tidak ha, pada lafaznya tidak pada hukum tartik ha kerana li anna li anna natiqun Tu baca tu baca dengan hikayat Kalau tak hikayat dia tak leh tulis natifung begitu. Kena tulis natiqan, kena tulis ada alif lagi. Aa, apa nak jaga tu di signahu. Di signahu kita bukan Aa, inna anna dia wa amma jam'an. Menasaka isim. Kalau gitu natiqu tu isim anna. Bila isim anna dia kena nasaklah. Panasak kena tulis alihlah di sini. Isyarat terima tanwin bila waktu nasak dia tulis tulis dengan rupa alif tulis natiqan dia ada alif lepas pada qaf ni tak ada tulis bila tak ada tulis tu wa imma baca natiqun wa imma baca natiqin ha cari jalan cari wajah dia panggil kalau baca natiqin mana wajah tak ada ha, tak ada tak baca di anna natiqin ha li anna ada wajah apa wajah nak no, hikayat dalam ta'rif Al-insan hayawanun natiqun Haa tu Nah hikayah kaya hak dalam ni Ia panggil nasak dengan fatah muqaddar Gitu Lianna natiqun Orang ngaji nahu tak Eh Kana baca natiqun Isim anna tidak ke nasak Ya nasak Apa nasak? Kana natiqun tidak natiqan Natiqan tak boleh Tak tak maafakat dengan tulis Haa di situ pula apa, apa baik kalau gitu bila tak muafakat dengan tulis kena baca imun natiqin natiqin tak ada jalan ha, imun baca natiqin apa jalan baca natiqin ha, baca natiqin tu dengan harakat hikayak dia panggil ha, ha, tu mainahum ha, ha. li'anna natiqin ha, tu dia panggil eraknya dia apa nasak jadi isim inna nasak dengan apa isim anna nasak dengan apa dengan fatah ha fatah kana nadikum ha dengan fatah muqaddar fatah jadi takdid hagana tabzuhi mana amin zuhurihi menegah akan zuhir fatah itu oleh ha ya panggil apa dia oleh ha harakatul hikayah ha uli harakat nak hikayat dari tarikh nu ha ingat keadaan tu nak pening ha sabik tu dah kita dok main semua siapa lalu jalan tak tahu Lalu lalu-lalulah semua jadi tak ada kena lerah alih Nah, ha ni pokok kita duk dengar semua duk mengaji semua nah saudara ya boleh, ya boleh boleh kita. Ha tu dia. Derah tarah mana banyak meta tarak. Hmm, tu dia. Nak wilka tu. Ha li annan natiqun, ha jalannya? Tak ada dah lah Kerana bahwasanya natiqun itu adalah ya qobana annah lalu dah fi quwwati shay'in zu nutain ha, tu belaklah tu kalau nak kira nak baca gini lah fi quwwati shay'in kalau kira muka mudhaf ilaih ha pula dah kalau kira mudhaf ilaih nak qopatlah qopat enggak tak ada qopat dengan dhammah jadi tu dengan kasrah ha weh mah baca fi quwwati shay'in kalau kata shay'in tak masuk dengan zu pula dah kena kata zi nutqai ni tak <laughs> ni ni kena lagu ni kena duk kira oleh otak kira keedah dia panggil fi kuwati syai' ini kena zi nutqai ni tak zu ah sudah so, kena kata kena kena kata fi kuwati syai'ung zu nutqai ha, jadi apa pula dah dia kata jadi mudhaf ilaih ha, mudhaf ilaih kalau baca kuwati syai'ung ha, ini pun hikayak belakang kalau nak tafsir natikun tak seri halis baris kerana perkataan Natiqon tu menempati kata Syai'ung Zuh Nud'qin. Haa, gitu. Haa, perhati malak deh. Haa, haa. Maksudlah mana, dia pasal dia lalu jalan ni lagu tu dia payah dia payah. Ha, nah, nah. dekah dia duk buah dia payah. Haa, kita payah. Mudah. Pada jalan mula duk buah, gegung, gegung, gegung. Kocok dengan lubang, dengan batu, bahasudah ni. Haa, oh, siang. Lalu lah hani apa-apa tu, kita dah mengaji nak payah tu gogak-gogak, perjalan payah dah dia kita erti, siang nah <laughs> gitu ha, tapi dah ramai banyak ni, hak tak erti, hak erti nak kira lagi ke mana habis betul lah, temung tepat-tempat hak agak kata payah tu nah kena kena sabar lah hak erti tu, jadi buat tengok lah hak erti tu, tak alis nak mari tengok lah dah, <laughs> wat, ha ha, mutai kat buat jenerik apa-apa, berhidah ai ni pu hati ni satu juga kena khobatlah perlu kerasa lagi ah tu dia kenal lagi mana ilmu Allah taala bule-uleh oh, ah tak ada dia pokro eh baca apa kali sehari tak reti pembaca ah tak reti pembaca ha ah, dak gitu kan? ha ah, ya kadang-kadang tak reti dah ada gaya-gaya melawat jenera dia panggil betengok mari jaga malam ha ah, jaga malam hati tu kena jaga hati malam kalau tak gerti tak apa lah oh payah kau nak berhati dah gerti dah yang lain lagi tu nak jaga ni Allah hati pula kita mengaji hati ni sahabat tu kita redah dalam majlis ilmu sama ada yang gerti yang tak gerti pun kita kena redah Nah kita kena sabar kalau tidak hati punya pasak nak jadi punuh di situ kerana bahawa seada padanya pada at-ta'rif bi bil-fasli wahdahu ni Ataupun bila khasah wahdaha Ada padanya tertik pada hukum Pada lapar bukan Sebab lapar so ya Natikun Tak ada susung apa-apa Haa dia panggil Tapi bi Natikun bila makna lagi mana Menepati kata Syai'un Zunutpih Susung lah ha, Al-hayawan Al-insan Ialah natikun Menepati kata Syai'un Zunutpih Haa Jadi tertik lah dia pai hutartib pada hukum wadhahikum atas pada natikum saat ini siapa-siapa bercerita saat ini li anna li anna dhahikum ah seolah-olah kalau kita nak zuhair menyatakan li anna qaulana natikum fi quwwati qaulina shay'un zu nutqin wadhahikum li anna qaulana fi quwwati qaulina shay'un zu dhahki ha, ah perkataan gitu ah Insan da abd dahikun yang suka menepati kata suatu yang punya suka ha de menepati gitu. jadi tertik lah bila huruf itu buat situ maka cakak sepatah aja menepatinya haa, tersusun haa, kita bercakap seklimoh tapi menepati kelimoh yang tersusun seolah-olah kata syai'un disifatkan dengan zunutain ha tertib pada hukum jadi nak ambil tu di tak boleh Ha, itu dia nah. Habis ha, Klik pada ha, Ini mudah lah depan ni Setelah selesai syarah kita Mari kita syarah ha, perkataan nazar pada asa Tak kalau musana kata Fanzur ila nafsika, Maka nazar ulimu Nazar managana Seolah-olah musana kata Fata Maka berfikir Fikir olehmu pada dirimu tu Ah, ha. Lalu tu bahas sini pula Qauluhu katanya musannet ila nafsika. Haa, tafsir banyak tu Ay fi, haa, tafsir ila makna fi Ahwali, haa, tu takde mudah Zati, tu tu napsi makna zat Ya kerana napsi tu banyak makna Tiga orang tafsir situ Musannet kata ila nafsika Ay fi ahwali zatika Ha, maknanya nak pula baru maka ha, fikir olehmu, fikir pada segala kelakuan diri kamu. Itu dia, maknanya tu. Jadi faham apa tapinya? Ia, jika alim tak, jika alim tak, mazukira minat tafsir. Apa bila ketahui barang tersebut ataupun buk, jika alim tak tafsir al mazukira. Apabila akau ketahui akan tafsiran yang tersebut. Maka. Ha, dia panggil. Dia jawab bagi Iza yang mazuh. Iza alimta tafsir al-mazkura. Apabila akau ketahui akan tafsiran yang tersebut. Maka. Mana? Fa maka. Ila itu bima'na fi. Ila makna fi. Sebab tu kami tafsir kata. Ila na'ayfi. Haa. Sebab apa? boleh tafsir illa dengan makna fi ini nak ingat lorat ni li ananzur -an bima'na tafakkar itu nak hikayat dalam mata musannas cakap api amal kita pun guna fi'il li ananzur -an kalau tak ada alih li ananazara bima'na tafakkaro sekira kalau alif yakni hamzah wasal tu tak ada sekira kalau tak ada didapati nuskahnya tak ada tak ada hamzah wasal ataupun tak ada alih kalau dapat tin skah tak ada alih kita baca li anna nadhara bi makna tafakkaro gitu nah hmm, kita baca gitu sekiranya dapat 0.0 setengah notekah tak ada alih kah di sini tak ada nak hikayak mata nak royat nak royat lorak ha hmm, lorak arab bila kata nadhara pakai makna fiqi wa yata'adda bi dan iaitu nadharat ia muta'adi dengan fi Ha tu dia kaedah dia bala tu. Ha sebab tulah bila lagi kecek dengan ilah kena takwil kata ilah dengan makna fi. Maka dalam qiraat afala ah, yanzuruna <tuh> <tuh> ila. Ha kalau itu yanzuru makna apa? Kalau yang zuru makna ya tafakkaru tafsir gini. Afala yatafakkaruna fil ibr. Ha ha sebab tu setengah pada terhati nak tafsir kena bahasa lughah. Lughah bahasa arabieh atau bahasa qusha ha tu ah ha, nah dia kata kaedah nazara dengan makna fikir ah ha, dia mutaadi dengan fi kalau nazara dengan makna tengok itu mutaadi dengan ilah ha sabik tu ila rabbihana nazira makna tengok dengan mata kepala sebab dia mutaadi dengan ilah ah ha, tu dia A ha, sebab tu kita kalau tak tidur ulama tak ada jalan sesak sungguh kita naudzubillah min zalik. Sebab tu jangan bekecek dia. Ha kita mengaji jangan bekecek. Kita tak ada tidur ulama. Jangan bekecek sebagaimana setengah-setengah orang -setengah kita bekecek. Dia rusak dia bekecek dah. Mana satu dalam kecek pek kita lagu tu menganungi hina ulama. Sedangkan Nabi memuliakan ulama dia. Nabi sendiri puji ulama dia. Allah Taala puji ulama dalam Quran. Innaman yakhsha Allah min ibadihi al ya ayat lain yarafa Allahul ladina amanu minkum walladheena utul ilma daraja Allah angkatkan orang mukmin biasa tu Allah angkat dah ha, Kalau nak padu dengan orang bukan mukmin Tuhan akak beza sangat orang kufur duk patak pada bumi yang ketujuh ngako orang mukmin sah akak ke atas langit ke syurga. Akak jauh doh ke main dua tu. Lepas tu, di kalangnya sama mukmin pula tu. Wallazina'utul ilma. Dan tu akak lagi orang mukmin Hak tu habis ilmu tu pula dah. Yang ni ulama lah. akak darajat. Beberapa derajat produk kelah. Daripada orang mukmin biasa. Ngak ulama. Tinggi lagi pada tu. Ibnu Abbas tafsir. Tujuh ratus derajat. Ke main. Kita kelas satu. Kelas puluh tu. Tapi jauh doh berasa. Tujuh ratus derajat. Tengah tengak akat 70 tak pola mihok rendah 70 derajat Bukan main bebeza dari 1 pada 70 bekia. Ada dak tanah dunia kelas 70? Ha kelas 7 tu sudah dah gamak dah. Tak dengar orang kata dah kelas 7 je tu. Ning 70. Ha kelas 70 lagi naik pada orang mukmin fai akat naik. Cuba tengok tu hasdi puji ulama dia. Tu Hadis melebih ulama je datang kita bagi sebut ulama eh. Cuba kita renungkan. Menasabah kedak dengan kita nak pakai Al-Quran, nak pakai Hadith Tapi kita hinahkan ulama Kenal kedak dengan maksud Nah ini kita pahail lebih dulu Boleh bagi kita pandai kita. kitab Sebab tu lidah ni kena jaga Kecepan ni kena jaga Akhir-akhir zaman ni rusak Yang kita tak sedar Dia nampak berdosa tu judi, Dia nampak berdosa minum agak Dia nampak berdosa tu berzina Tengok orang berzina jahat kita kata Tengok orang bercuri oh, Kita kata tapi pihak kajian lagu ni tak terasa pun Walha ini berbahaya lagi Haa, baik sungguh-sungguh Ini akhir zaman Haa, baik Kalau itu kita mengaji Palaupun -pala kita tak boleh baca kitab Gapapa kita perhatikan Cara kedudukkah ke. Haa, kita kena menghormati Orang dihormati oleh Allah dan Rasulnya Wasallam. Kita jangan menghina sama sekali Ini dosa besar kita tak sedar Haa, baik Baloh umum kita tak sabar Itu dia Ha, kalau begitu di sini lurahnya ha, Ulama' bicarakan dari segi lurah ni satu lurah pelajaran panggil ulama' lurawiyun Buat bicara kehalusi dari segi bahasa Bila nazara dengan makna fikir Iaitu muta'adi dengan fi Kalau sekiranya bercakap Dia susunnya dengan ila Ila makna fi ha, Lalu itulah Kalau misalnya kata Fanzur ila Aifatafakar fi ha, Itu dia tu setelah akal pahal Daripada kami tafsir begitu Ah, Kenapa? Ila dengan makna fi Kerana apa? Kerana unzut dengan makna tafakkar Haa, Kerana unzut adalah ia dengan makna tafakkar Jadi tak ada atau isim dengan khobah selalu Haa, Kerana <coughs> unzut dalam kalam sanah adalah ia dengan makna tafakkar Tak kalah makna tafakkar Wahua Apa huwa? Wahua ay kawnun Unzut di makna tafakkar Iyalah yata'adda bifi dia muntaadi dengan faa ha, ah sabit tu kena kata ila dengan makna faa hmm itu dia adapun kalau ila dengan makna dengan makna apa dia tu dengan mana ibsar dengan apa dia nazara dengan mana absara tengok dengan mata kepala ha kekalkan ila atas mana ila tengok kepada ha tengok kepada wal muradu minan nafsi pula dan yang dikehendaki daripada nafs musanah kata panzur ila nafsika ha, nafsi dia banyak makna ada nafsi makna nyawa ada nafsi makna darah ha, sini pakai makna apa ni? ada nafsi dengan makna zat, makna diri ha, di sini, yang dikehendaki daripada nafsi kalau musanah kita ni, maknanya azatu, makna diri zat, badan ha, tubuh badan lah diri ni pun kelimah melayu kita diri ni banyak juga tu makna kita tak sedar terkada diri apa diri diri makna tubuh terkada diri mana hati Allah kata kau orang tak tilik ke diri sendiri ha, diri makna ngana ha terkada diri makna tubuh ha alah tengok kau orang terajuk pergi terajuk tak padan dengan diri sendiri tak padan dengan gemaga Ha, tengoklah, suka tak suka diri diri di mana ke? tubuh diri di seluruh mana ha tu diri makna tubuh selagi diri mana hati kita kena terisah ke diri kita kita kena pulang balik pada diri kita ha diri mana apa diri mana hati ha maka di sini di sini ha murak kata diri di sini ialah manazab tubuh badanlah kita kata tengoklah kepada tubuh badan la bukanlah diri mana ar -ruhu. bukan roh bukan nyau kalau itu tilik ulemu pik tilik ulemu pada dirimu diri makna tubuh badan tik tiliklah pada tubuh badanmu ah ha, bukan diri makna roh sebab apa ha sebab apa boleh kata murak dengan nafsi situ mana zat. sebab tu kami tafsir zatika li annahu ini ilak bagi wal muradu. Yang ilak dikata dikhanaki daripada zat di sini. Ah, khanaki daripada nafsi di sini makna zat. Lianahu ah, latila alana alaiha. Bukan makna ruh. Ha ilak benar. Klik tepat laruhu tu lah. Bukan makna ruhnya woda. Sebab apa? li Lianahu kerana bahwasanya. Dia panggil domi rushan. Tak raja. Gerti dengan jemlah. Latila alana alaiha. Kerana tak dapat lihat kita atasnya, atas roh. Ha, roh kita tengok tak nampak. Bila roh nak tengok tak nampak gak kita nak fikir atas dia. Ha, tak nampak tengok. Lalu itulah kita nak nampak tengok tubuh badan kita. Ha, kita tengok sini. Nah ha, Kita tengok sini lah. Hmm, kita tengok di tubuh badan. Ha, lalu itu kita fikir. Fikir pada apa? Bukan semata suruh tengok tubuh badan saja. Wal kalamu adalah takdirmu dahpin. Semua tu kalau kita nak kira, atas pada jemlah ilah bimaknafi. Masalah tak pernah belakok. Jadi izah alim tetap al ralmasku satu dapat aku tahu kata ilah maknafi. Yang kedua dapat aku tahu kata murak di pernapsi ialah zat bukan roh. Yang tiganya dapat aku tahu kata Kalam kalamusannya adalah ia atas takdirmu dah. Kama qadjarnahu Sebagaimana barang mudah Yang telah kami takdir Akhirnya akhir barang mudah itu Mana? Saat ini kami kata Fi ahwali zatika Dalam kalam musanah tak ada Musanah kata Ila napsika Tak ada kata Ila ahwali Dah Lalu kami takdir kata Ila mana fi Takdir mudah Fi ahwali Halafah ahwali itulah. Sebab apa boleh kata kalam tu atas, atas, atas takdir mudah li anna an-nazara fi bahwasanya fikr pada kelakuan kelas segala kelakuan za itu abdaum ha, lebih indah lebih bagus <coughs> minan nazari fi azati ah ha, tudia lebih bagus lebih indah daripada fikr pada za itu sendiri pada tubuh sendiri Min hai tu hiya zatun Dari sekiranya kira ia zat tu zat ha, Semata-mata tilik ke diri tu Itu tak Tak mana tak indah setara mana no. ha, tu dia hak paling indahnya Tengok ke diri Tilik kepada kelakuan diri kita ha, Gapong lah eh, segala kelakuan dia Wal muradu bi ahwalihah Daya dikehandaki dengan segala kelakuannya Kelakuan zat Iyalah Di kanakinya iyalah Mashtamalat alaihi Barang Sipak-sipak Yang melengkapi ia-ia ia zat Alaihi ha, deh Jemlah istamalat ya panggil silat ma Tapi domen rojok kepada zat ya panggil jaratis silatu Ala ghairi man hialah ha, Dalam ibarat kita Kanaki segala kelakuan tu Barang yang melengkapi ia-ia ia zat Atasnya atas ma barang kelakuan gapo mastamalat alaihi pula tu bayeh min sam'iha tengok kita ada pendengar boleh dengar ha ni kelakuan eh? tu murak ni kelamanya ni sifat-sifat sifat-sifat haya berkaitan dengan zat kita tu boleh tak fikir dah terhawi tarik pendengar tu Lihilah kita kitanya lepas kita masa mula lahir dengar lalu tak lagi wa ja'alalakum sam'a wal absar wal afidah ab lepas pada menjadi dah kita tak ada dengar gapo mula-mula tengok mula-mula terbaik lahir daripada perut ibu tak ada dengar apa lagi. Tengok budak ni, kecap apa tak dengar lagi. Ba dia, Kopsa, Kopsa, Kopsa kita panggil, kita letak nama dia deh, kita letak dia nama dia Masalah Zaid. Zaid Kita panggil dia. Paling ah, ha, dengar wei. Ah, ha, dengar dah, dengar dah. Ah, ha, mata dia tu. Mula tak dapat nampak kaya, apa. Bau lama kita buat jari kita depan budak. Nampak mata kita. Tah, tah, tah, tah. tunggu. Bau kita wak kita. Nampak mata kita. Ha napa duit napa duit. Ha baru dok kena apa. Mula tu gapo toko gitu. Beg dulu taklah dulai. Ha mula-mula beranak Boleh tebuslah gitu dia jam, dulu. Jaman jam, dulu. Ha berapa hari? Kad Kadang-kadang siapa bulan dak gitu. Nah kau dok bedang dok buku gitu. Nah ha, mata tak nampak apa lagi, telinga do daun telinga tapi tak ada dengar apa lagi. Ha, lama lama-lama Tuhan jadikan kan, pendengar pelehaq. Ha tu Tuhan kata Ah ha, thumma ja'ala thumma ja'ala naslahu min tulalatin mimma in mahin. Hinga sapati ge. Ah ha, itulah yang panggil kelakuan diri kita fikir tu. Barang yang melengkapi ti iyya zah atas barang. Dia apa barang? Min sam'in daripada sifat pendengar, kata sama, wa basarin pelihat. Itu itu kelakuan diri. Kalau tak ada pendengar, tak ada pelihat Kau, seolah-olah patut kau, kayulah. lah orang kata gafah pun ha, Orang tunjuk gafah, tak nampak Wakalamin. Dan sifat perkataan eh, Sifat perkataan yang dengan dia boleh berkata, boleh bercakap wa Dan tinggi, besar Kalau-kalau ha, benda lain pada manusia ni ha, Kita kata tul tu, tinggi, panjang Ah ha, pokok kayu kita kata tinggi, panjang. Ah ha, tapi kalau orang kita guna tinggi saja. Ah ha, dia nengaknya tinggilah. Tak ha, jarilah tak tahu oh, panjang, ha, jarilah. lah Wa ardin ardin asa makna lentang maksud di sini besar, lebar. Nah ha, tengok badak kita ukur tinggi berapa eh? Ah ha, 150 tinggi masalah. Ha, kuk belilik badan tu Besar aja berapa ha, Besar 30-40 badan dia Itu ha, dia panggil ardi, ardi. Wa amkin ku dalam ha, Dalam ni terkir kuk tebal Haa tebal Haa tengok tu Oda oh, Allah Tengok sepori kena pisar kena duri Oda oh, Allah limu eci ha, Dia panggil amkin Tubuh kita ni tak kalah oleh bah besar Bah kena paku limu Ya Allah Sup paku dal masuk gi kena pisah Allah dal ha dia panggil amqin Ini ha, jenis kelakuan makhluk lakalah ni hmm ni kelakuan zat kita ha, kita perhati di situ wa ha, rabbun wa ada pesan setuju wa ghadabin marah belu ha tu tu itu ya panggil sifat bagi zat kita kita tilik itu mari mana tu sifat tu tu hingga siapa kita boleh lawan dengan robok kita ajar-ajar jadi marah tu guna guna kena pada tepat ha supaya kita ada ada ajar benatai haba sebaikan dah raba seperti rimba harimau singa anjing serigala dan sebagainya tu siapa orang ajar-ajar boleh diharapkan dengan kata melayu boleh hajar jadi rag ha sebaikan-baikan anjing tu nah rimba sebaikan-baikan rimau dia hajar dengan orang Ya, kanah boleh buat main dengan dia, buat gurau-gurau dengan dia boleh. Boleh buat suruh tu suruh ni boleh. Tapi dah suruh dia baikkan, Allah tak kira siapa dia. Ha, tiap-tiap baikkan itu nak, no. tapi nak no, guna, wie kena pada tempat. Kalau tidak gak guna tak kena jadi salah. Ha, Tahu nak pakai macam Itu salah. Ya ada tempat dia. Wa bayadin wa humratin wa sawadin dan seperti putih merah hitam nah kita tengok di tubuh kita nah atas tubuh kita so ni ada cukup warna nah ah ha, tempat putih ah ha, putih gigi-gigi ah ha, masalah nah mata putih mata hitam ada hitam pula ha nah, tu dia merah ada kulit tu merah nah apa tarik gila ah ha, atas tubuh kita so ni berapa warna ada hmm tu dia wa ilmin wajahlin ha tengok ilmu ada ilmu pengetahuan ada pula kebodohan ha ni ha tu dia tu bukan dia zak tu bukan kena kediri hak tu bukan kena katubuh tu kena kesipak-sipak bagi zak tu wa imanin wa kuprin ha tengok ada yang punya iman ada yang punya kupu ha atas diri sana tu ada orang yang beriman ha bila ada iman panggil orang mukmin Demikianlah Walazzatin alamin Ada sedap, ada pedih Haa, apa tengok tu Nih, Ada sedap, ada polanya pedih Perasaan pedih, tak sedap Itu adalah sifat-sifat Terpanggil -sifat kelakuan-kelakuan diri Wa ghairi zalika dan yang lain Lagi daripada zalikal mazgub Nak turut bila kau tak habislah Sahabat tu kata Gapa lagi tu ghairi zalika Oh, mimma la yufa daripada barangnya tak dapat dihengonyo banyak nak bila oh tak kuasa kita nak bilang banyak sangat kemudian wa kulluha dia semuonyo semua almazkurat ataupun alahwal tadi semua kelakuan itu mutaghayyiratun ya berubah semua tak ada tak berubah Ha ada orang putih jadi hitam, ada orang hitam jadi putih nampak cerah kulit. Ha ada orang nah, ha ni tak kenal we. Eh. Nampak putih. Ha, ada juga. Keli di rumah ke tua telah we nampak putih sikit. Ha tu dia. Ada dok nampak hitam kan? Mungoite. Ha, ah main panas. Ha jena ya, air tu segi warna pun ada berubah-ubah demikianlah hak lain nah daripada jahil kepada ilmu ha tengok ada orang daripada kupu berubah kepada iman ada orang daripada iman asal kepada kupu nauzubillahi min zalik ha tu, tu nah daripada sedak kepada tak sedak ni macam-macam itulah secara umum kata kulluha mutaghayyiratun nak masuk dengan al-alam mutaghayyirun ha tu dia berubah semua tu berubah berubah dari mana min adamin daripada ketiadaan Ila wujudin kepada ada Tengok dulu kita tak ada ilmu Tengok kata Wallahu akhrajakum min butoni ummahatikum La ta'lamuna syai'an Allah mengeluarkanmu daripada perut ibu kamu Hal keadaan kamu tidak tahu sesuatu pun ha, Mana tu tak ada ilmu lagi Lepas tu tu hai kau beri kau beri kau beri ha, Kita mengaji tu hai beri Sebab kita mengaji tu hai beri Ah ha, sebab tu kita jangan disombong dengan ilmu kerana ilmu merupakan rezeki yang Allah taala beri supaya juga rezeki kekayaan. Panggil panggil rezeki semua. Sebab kita minta buat tengok. Allahumma arzuqna ilman. Ha dia. ya Allah, rezeki oleh kan kami ilm bukan rezeki makanan, pakaian saja. Ilmu berpanggil rezeki kan rezeki pada orang, orang mana peberian Gitu lah. Salah hadanah. Allahum marzuqna ilman, Allahumma a'tina ilman bari 'ilmukan kami ilm. Beri ulumukan kami harta benda. Beri ulumukan kami apa dia tu? Ha, anak yang salah Semua tu panggil rezeki, rezeki. Ha, daripada tak ada, kepada ada berubah. Wabil 'aksi da dengan sebaliknya, Sebaliklah lah daripada ada kepada tak ada. Ada, ada, ada, tak ada. Ha, itu dia panggil kelakuan bagi zat diri ha, Fikir situ Jadi bila semua itu yang berubah Fata kunu Maka adalah ia Ia al-ahwal itu Ia al-hadisatun Hadisatan Ia baru Karena tadi Al-alamu mutawayirun wa ha, kullu mutawayirin hadisah Semua tu berubah daripada tak ada kepada ada Dulu kita tak ada ilmu Sekarang kita ada Dulu kita ada sikit Ada kau banyak Bahkan ada-ada semua Ada tambah semua Demikianlah Jadi benda macam tu Nyata kata Hadisatan Fatakunu hadisatan Maka jadilah ia yang baru Wahia dan iyalah Iyalah al-ahwadu Kaimatum bizzati Yang berdiri ia di zah ah Itu kata yang menupan zah ilmu kena ada di zak sebab tu bila ilmu ada di zak maka zak tu panggil alim ha, Jah jahil sifat kebodohan ada pada zak, bila ada sifat jahil maka dikatakan orang itu jahilun ha. putih, ada di zak bila putih ada di zak, dikatakan seorang itu yang putih ha. demikianlah Ha dek kalau gitu wahia al ahwatu qaimatun bizati yang berdiri yadizah ha yang berdiri yadizah berdiri itu makna kalau sifat bahasa ada macam putih hitam boleh kata ada yadizah sama besar kalam tu ha kalau sifat bahasa amru intibari seperti tinggi rendah besar kecil dia panggil berdiri makna berlaku ia ha dizah lagi pula lazimatul laha sifat tu yang melazimii ia, melazimi ia akannyo, akan nya akan za. Nah, ha, sifat kelakuan tu Ia berdiri ia dengan zat, lagi pula ia lazim ia akan zat. Ia tak boleh cerah tangan daripada zat. Hmm, akan zat. Maka zat panggil malzum. Ah, ha, sifat tu panggil lazimah. Sifat ia lazimah bagi zat. Kemudian, bila sifat yang baru tak boleh bercerai tangan dengan yang baru ha, dengan dengan zakal gitu wa mulazimul hadis mulazim ni kena kezak dan yang melazimkan yang baru itu hadisun yang baru ia pula bila sifat ni baru ada di zak zak apa kena hukum barulah ah ha, tengok kita kata mana kita katanya ha, segala warna tu baru ada dizat azat baru. Sabit tu kalau Allah Taala tu dia bersifat dengan warna, zat Allah baru. Ah, zat Allah tu kalau bersifat dengan besar kecil, zat Allah baru. Karena besar kecil ni sifat ya baru. Ah, tapi besar dengan mana yang mana? Besar dengan mana banyak juzuk. Kecil dengan mana sedikit juzuk. Ha tu sifat ya baru. Mana kalau Allah tu zat bersifat dengan besar dengan mana banyak juzuk, kecil dengan mana sedikit juzuk. Maka makazza Allah baru. Apa ada kata Allah akbar? Allah Maha besar. Bukan besar maksudnya banyak juzuk. Ha, bị faham cerita. Hmm, tu dia asas betullah buku akidah ni. Eh, kena bị faham benar. Hmm, tidak tidaklah nak jadi lah kita. Wa zalika dalilul iltqari ila sanin hakimin wajibil wujubi wajibil wujudi amil ilmi tamil kudrati wal iradati ha fa tastadillu biha ala ah panjang deh ah kena situ dulu ah ha, tahun kita semula